Я сякаюся в серветку. Мене розпирає від сміху. Не розумію, що правда, хто займається тим, що нарізає серветки такого розміру, як презервативи для карликів. Професія – серветко-зменшувач. Серветко-розмножувач шостого розряду. З однієї може зробити щонайменше 10. Шмарклін на долонях. Геннадій Євгенович відразливо дивиться на мене. Якщо людина почувається недобре, не варто ходити на роботу. Сякатися, шмарклі розпускати. Вдома треба посидіти. Всіх дуб не повелизуєш. О, цікаво. А в бізнесі кажуть, що всієї грошви не заробиш. Інфлуенса, продовжує нудити Геннадій, з викликом і прихованою загрозою та обуренням. Він так каже це слово, інфлуенса, наче стариган король кличе свою доньку, цноту якої він оберігав усе життя, щоб віддати її до цигарні за те, що вона віддалася блазневі. Бідна, бідна принцеса Інфлуенса. Я їду додому, до себе додому. Додому, як співає Славкова Карчук. Весна. Весною з жінок вилупляються ноги. І, відчуваючи цю появу, у чоловіків прокльовуються члени. Весна. Весняний спермотоксикоз. Тягне дрочити. Кермо-член, кермо-член. Слава тобі, тому хто вигадав автоматичну коробку передач. От і будинок. От і попустило. Хух. До величезного контейнера зі сміттям підходить якесь створіння. Судячи з хустки, це жінка. Вона вдягнута в щось, що нагадує хутряну шубу – пошиту з брудних пацюків. Вона залазить туди, шурхотить, тупоча старезними чоботами, голонога. пилюка замінює їй панчохи. Вона витягає звідти курточку, що колись була жовтого кольору. Витягує її трусить, знімає шубу, вдягає куртку. Чобітком намагається прибрати папірці, корінці та дощових хробаків, схожих на шнурки від сандалет, бісенят, що попадалися в калюжу. Вона оглядає себе з усіх боків. Їй пасує. Шубу вона викидає в контейнер зі сміттям, запинає хустку інакше. Прийшла весна. З боку фургона, який залишили будівельники, з'являється миршовий чоловік. У шапочці, що має такий вигляд, наче в неї сякалася зграя янголів. Він кричить Гей, Марусько, ти що, багатійка, хутром вона розкидається. Ану, взяла шубу? Гей, чула, що я кажу? Жінка зітхнула, полізла у смітник, витягла шубу, схопила її за рукав і потягла, як циган ведмедя. Весна в моєму місті. Клята слава! Про мене почали пліткарити, приглядатися, обговорювати мою світлу постать, що я вдягнув, що я сказав і на що натякнув. Ну, за інших умов, можливо, це було б навіть приємно, але не зараз. Погано, коли керівництво шиє тебе в дурні. А ще гірше, коли керівництво вирішує, що ти занадто розумний, занадто популярний, маєш занадто впливові зв'язки. Занадто розумний може бути небезпечним. Не місце кріпиться до дупи, а дупа до місця. І кожну дупу від будь-якого місця Легко відідрати, щоб наклеїти іншу дупу. На тебе не зважили, аж ось тебе починають нищити. Потроху, повільно. Можуть не помічати. Можуть чіплятися до всього, що ти робиш. Можуть завантажувати дурною роботою. Керівництво має сотні. Тисячі засобів для того, щоб поставити тебе на те місце, яке воно для тебе підібрало. Ті, хто кликав тебе на обід, хоче реготав із тобою за келихом пива, чи стріляючи в тебе цигарку запрошував пройтися чи закотитися увечері в генделик, зараз мовчки кивають у відповідь на твоє вітання». Вони уникають зустрічей навіть із твоїми очима. Вони давно навчилися розуміти натяки. Васятко сказав, що він не любить гнилих компромісів. Тому на Кубу його супроводжуватиме Віка, яка й гадки не має, що воно таке є іспанська мова. Яка читає Гола як Хола. І немає жодної дотичності до міжнародних зв'язків. Я думаю, ви вже зрозуміли, що на Кубу особисто я не вирушаю. Виявляється, про мене потякав один заступник міністра, якого тут фактично ніхто не шанує. Хто ця дупа? Хто її радий? Та він тут ніхто. Це саме... «Буде від мене це саме вчити. Дозволяють отут це саме влазити по ці самі, а не вийде».